То черви, то производителі. «Маркетинг ведеться пошук своєї бізнесової ніші», – подивувала зрілою концептуальністю Нінон. «Ще одне прохання до всіх, до вас», – Василина принесла завта-касетник, – омостила на столі. «Мій дядько, ти мішогірок, огірок, хоч і мільйонер, а мистець, пісні складає». Просив, аби я розучила з кимось в Україні, записала в справдешньому виконанні. Це його втішить. – Заскільки? – Нінко, вгамуся, не страми нас. Федоська ляпнула долоною об стіл. – Давай доню свою пісню, вивчимо. А що ж сам старий угірок не приїхав? Ми би з Сашкою заспівали з ним безплатно. Не здужує, тримається, каже лише надією мого первістка охрестити. Касетник заспівав речитативом, голосно, аби почули з Торонта у тихих водах. Доки будемо один одного винити у наших гріхах. Доки будемо один одному дорікати, що робимо не так. Доки будемо хвалитись продажністю, а все спихати напереляк. Кожний стань. Зупинись, сам на себе подивись. Не суди, не паскудь, спершу сам добрим будь. Кожний знай, пам'ятай, що у тебе є твій край. Від когось не відбирай, а чим можеш, помагай. Примітка Вірш пана Теодора Кукурудзи з Канади Довгенько мовчало співоче товариство. Мабуть, не втнемо скрушно похитала головою Сашка. Видать, строєва!» Сестри прокинулися в досвіта. Поснідали, хто як звик. Ті на двома філіжанками подвійної кави без цукру, але з сигаретою. Анінон – двома бутербродами за своєю рецептурою. Щедро наквецяний маслом навпіл розрізаний батон, вимощений ковбасою сиром, салатом, залишками рибних консервів. Від своєї перестарілої іномарки Нінон хтиво припала поглядом до Василиного авта. Джип утаємничено тьмянів тонованими вікнами і уособлював надихаючу максимум великого Мао. Десять років самовідданої праці, десять тисяч років щасливого життя. І так і сяк, помаркетингувавши, Нінон дійшла невтішного висновку. Бізнес з Василиною малорентабельний. Як мінімум, затрати зусиль вочевидь виявляться вищими за ефективність. На такий ризик можуть піти не багаті, а дуже багаті, котрі дозволяють собі забаганки для багатіїв. От женихи років до 20 – товар ліквідний, пукають мотоциклами по всьому селу, ні роботи, ні перспектив. Щоправда, поробилися російськомовними, але ж 10 мільйонів зелених. Кого хоч, мови навчать. У загаданих Василиною вікових параметрах Нінон відшукала п'ятьох конкурсантів. Або вже нежунатих. П'ять по п'ятдесят рівняється двісті п'ятдесят. Такі гроші. Адже не взяти з кожного претендента за внесення до списку гривень так по 20. Тоді очікуваний прибуток якраз потягне на три американські Бенджаміни Франкліни. Арифметичні дії з додавання і множення, як завжди, поліпшили настрій. І Нінон поїхала за адресами, аби розпочати попередню експертну оцінку. Василині зазвичай солодко спалося. Надто наснився Роман-коханець. У білих концертних широких штанях зі шлярками і брилі грає на супілці. Прокинулася пізненько, замріяно відшукала кухню. Засмажити собі тост, вичавити апельсинового соку та зварити кави. Зайшла Федоська. Я тобі на лиснички напекла, сметанка свіжа. А як ви провадите радіаційний контроль? Сідай, дитино, бо вихолоне. Василина повагалася, ковтнула пігулку радіопротектора.